Часом двихтіла навіть земля, ніби тремтіли стовбори високих сосон, ялин, сокорів. На хуторах лунали постріли з автоматів і кулеметів. Усі ці звуки наскрізь пронизували ліс, в якому перебували парашутисти Кудрявого. Однак гуркіт на дорогах і стрілянина не лише вселяли тривогу в серця десантників, а й свідчили про хаос, що панував навколо. Про ситуацію вкрай напружено у ворожому стані. Узявши з під кореневище великої сосни мішки з харчами, парашути, четвірка кудрявого вирушила на пошуки тайди і латиша. Короб вирізав собі палицю таки шкутильгав. І він і всі шкодували, що медикаменти залишилися в тайди. Як би знадобилась стрептоцидова мазь для губів короба, з яких капала кров. Ходили-бродили ми лісом увесь день, раз по раз виходячи до галявини, на яких були хутори, захоплені німецькими солдатами. Десь за годину до смерку короб, який шкутельгав позаду і пельніш за всіх придивляюсь до всього, раптом гукнув. «Це слід, та йди! Дивись! Кирзові чубітки 37-го розміру з цяточками на підошві. Він став на коліна І заміряв відбиток ноги на зволоженій землі. А може, це якась латишка із хутора? засумнівався Орел. Та ні, чоботи наші, стояв на своєму короб і полегшено зітхнув. Я вже думав, що її парашут не розкрився. Де ж вона зараз? Бідолашна запитав немов сам себе. Йому стало жаль дівчини. Тепер він був дуже радий, що побачив відбитки малесеньких чобіт. Його велика рука з розчепіреними пальцями ніби гладила той слід, зігріваючи своїм теплом, що йшло від самого серця. Присівши над слідом, він думав певне про свою доньку, який через десять років буде стільки літ. Скільки зараз Тайді, яка, звичайно, знатиме про цю війну тільки з його розповідей, книжок, фільмів. І знатиме ще й те, що така ж 20-літня іровесниця летіла парашутисткою на бомбардувальнику, бо в командування не було під боком транспортного літака, летіла в Курлянський котел, аби швидше скінчилася війна. Нарешті короб підвівся і витер сльозу рукавом. Він дедалі ставав уразливішим, тонко сльозом. Ми знали, що це нерви, оголені, мов дроти, з яких ножем зішкребли ізоляцію, і в такому клубку до короткого замикання одна мить. Жива наша тайда. радісно розчулено мовив короб. Зустрінемось. І хлопці надовго змовкли, думаючи про Тайду і про себе в цьому курлянському котлі. Думала, що їх чекає завтра. Не лише думала і намагалась пильно спостерігати за лісом. «Латиш!» Раптом вигукнув орел, який зараз виконував функцію розвідника і йшов попереду. І не сам. «Тайда?» В один голос вихопились кудрявий короб. Ми побачили латиша, який скинув кашкета і витирав під щола. І ще одного високого хлопця в картузі з великим козирком і в німецькій шинелі. За плечима в юнака стирчав ствол карабіна. Ба! «Як упріван цей христ наш, шукаючи!» – сказав Орел, не зводячи погляду з Латиша і хлопця. «Свайке!» – гукнув я, забувши про конспірацію, і привітно підняв руку. «Знайшлась одна пропажа!» Латиш стояв на тім боці невеличкої луки з автоматом і речовим мішком за плечима і витирав рукавом обличчя. Парубчак, який був златишем, здригнувся, почувши вигуки. А десантник обернувся, не зробивши спроби скинути з плеча автомат,